і вгатив корову по голові. Йому здалося, що засвітилося навкруги, а корова раптом зупинилася. Він ще раз ударив її, але вона не рухнулася. Тоді він побачив її повні болю очі, її розкривавлений писок, з тварини спадала шкура. Він випустив дубчака і здивовано сніяковіло дивився на болючі очі і поранені губи. Бачив, як крапає крапля за краплею кров, Зрештою, корова вже не була й корова, не міг уже сказати, і що, розпадалась у нього на очах, як глина, з підмитого водою берега, глина в кручі, коли падає дощ. Побачив між тої глини білі кістки, їх вимивало, як водою, зникали й очі тільки дві сльозини, як краса, на тонкій літній пагутині, і дві червоні краплі проростали сотнями корінців у землю, стаючи квітами. «Я не міг того знати», – пробурмотів він, відвертаючись. «Бог свідком, не міг я того знати». Повернувся і отетерів, стояв перед ним усе той таки пан, мав сіре обличчя і важко опущені вуса. «Що треба?» – спитав перевізник, понуро йдучи додому. «Обернися», – отказав йому пан. «Мені не треба нічого цього знати», – кинув перевізник. «Не моя та справа». «Що не твоя справа?» – перепитував пан. Не моє це діло, кажу. Перевізник вступив на ганок. Я не заплатив тобі, сказав смутно пан. Перевізник зупинився. Зернув на пана, на річку, що курілася й досі, на те місце, де стояла корова, купа глини чи гною, на порожній хлів і порожню собачу буду, на хвіртку. Його брови злегка піднялися. У хвіртці стояв оброслий баговинням водяник. Довкола повсідалися дівчата, зморено відкинувши набіг чудові риб'ячі хвости. Він побачив і тих, звідтам, людей з коронами, дерев замість шапок. Дівчата були обрані в гілля чоловіків, які мали тіла з вогню, драглистого лесуна, великого і важкого, з відвислою щелепою. Зіщулившись, стояли домовики. Порозсідалися на клунках відьма й відьмаки, все це начебто чекало чогось, і перевізник дивився на них спокійно, тільки звівши легка брови, бо він подумав про глину, якою навалено в нього на подвір'ї, про човен і про те, що треба змінити мотузка, бо коли човна занесе, йому не буде чого й робити. Однак він подумав, що коли б зараз покликано його на перевіз, вже не пішов би. «Бо вже так тяжко стає тримати повіки», – сказав він панові, і той, розуміючи, розвів руками. «Власне, я хочу роздивитися», – подумав він, пробираючись через довгі холодні стіни. «Треба взяти ліхтарню і присвітити». Ішов вздовж шалудяної стіни. Здалося йому, що прохід круглий, наче горлянка, але він був спокійний. «Біс його знає, де та ліхтарня», – бурмотів він. «Поклав тутечки, але біс його знає». Тоді він побачив вогонь. «Ну от», – сказав, – «хтось її і засвітив». Вийшов на ганок, все ще думаючи про дивних своїх гостей. Чи вони хоч знають, куди я їх перевіз? Можуть помститися і за корову, і за те, що їм тепер уже не жити. Він спустився з ганку, метикуючи. Чи не краще втекти з цього чудного подвір'я? Збів діхтарню і придивлявся. До нього підійшов пан. «Мусиш умерти йти?» Харони, прорік пильно, дивлячись на перевізника. Не треба було нас перевозити. Я не хочу вмирати, відповів перевізник сухими вустами. Стояла ніч, і йому причувся запах. Запах трав і корінців, піску й глини, старого шмаття, свіжозловленої зловленої риби, вимиклого дерева і немитого тіла, нагрітого сонцем каміння і сіна, гною і пороху. Він почув, до нього щось торкається. Сипався пісок, білий і скристий, шхурхотом падав із неба, наче дощ. І він облизав сухим язиком перепалені губи. Перед ним висіли дві сльозини, як два вогники, а пісок сипався і сипався, засипаючи і його, і двір, і всіх, хто був у тому дворі. Він побачив дві червоні квітки, що росли на безлічі корінців. То вони, здається, пахли, усміхнувся до них, здригнулися ледь ледь кутики його вуст і простяг руку, велику, сіру, кострубату руку, що на мент зависла, наче гладила м'ясисті жилаві пелюстки, але то був тільки мент, бо над ним закрушляли раптом великі птахи, що мали крилами ніч, а тілом небо, і він жалючим проханням зирнув їм у вічі.